Зуби і влив у роти з пляшки, решті самогону. Гарячий струмінь поповз униз і теплими хвилями обполоскав усе тіло. Приємним жарком і бадьорістю вдарило Гері в голову, і він розплющив очі. Чорний парубок іще двоє з компанії підняли його вгору і поставили на ослона. Геря відчув, що його поставили вище – і напружив усю свою свідомість і силу для того, щоб не похитнутись і не впасти. Ну, а тепер кажи реч, кажи, пожалуйста, річ до народу, а ми, як барани, будемо мовчати і слухати тебе, сказав, одступаючи від гері, чорний парубок. Підняв угору пальця горбатий і в такій позі застиг. Геря поворушив язиком. І тільки тепер відчув, що в роті повно якоїсь в'язкої солодкої рідини, він зібрав її і сплюнув на долівку. Кавалок чорної закиплої крови шльопнувся коло самого чобота чорного парубка. «Ти! Ви! Бандити!» – спромігся тільки прохрипіти Геря, як знов похитнувся і почав падати з ослона. Скаженним реготом компанія підхопила курсанта на руки і, розгойдавши, кинула в куток на старі мішкілах хміття. Від болю геря знову опритомнів, посунувся спиною в куток і, як зацькований звір, почав зиркати на боки. В голові вихрилася думка за думкою. Невже цей глум і це скаженство закінчаться тим, що вони мене? Раптова думка про смерть кольнула з серце і сповнила всю істоту жагучим бажанням жити. Геря переводив свій погляд від одного бандитського обличчя до другого і шукав на них хоч тіни надії. Ненароком він заблукав очима й до дверей. Чорний парубок перехопив цей погляд. Він одразу ж покинув реготати, насупив брови, і обличчя йому скривилося в зловісну посмішку. Приступивши до Гері, і грубо правою своєю ногою, відкинувши Герені ноги на бік, чорний парубок присів коло Гері так, що обличчя його стало врівень з обличчям курсанта. Ти чого до моєї дівчини лазив? Та ти знаєш, що я цього нікому не прощаю, га? Що я з тобою зроблю? Як ти думаєш, а? Ти не зиркай. «На двері, бо з того нічого не вийде, а знаєш, що вийде!» Чорний парубок зробив павзу, повернувся і дійшов до бочонка, і він, ніби для храбрости, налив у кухоль самогону і одним духом спорожнив його. Геря тепер уже розумів, знав, бачив по очах чорного і по всьому становищу, що втворилося що для нього рятунку нема. Випустити його не можуть, бо тоді мусять самі загинуть. Держати довше в льоху – це ризикувати, що геря якось може втекти. Та й доки, власне, держати. Або ще може трапиться такий непередбачений випадок, коли, не встарівшись із герою, викриються і пристановище і діла цієї банди. І от мимоволі, не самохідь, думки приблукали – і спинилися на гафійці. «Що ж вона? Де вона? Чом не йде? Не допоможе? Він же їй нічого злого не зробив, а через неї, власне, і попав до лабе цієї темної компанії». Пригадалися Геррі, афічені слова під час першої і останньої зустрічі з нею на Гробовищі. «Не ходіть сюди, тут небезпечно, особливо вечором» говорила Гафійка. Тоді Геррі сміявся, думав, що Гафійка каже про мертвяків, але вона знала. Чому же не сказала просто, без натяків як слід? Боялась. О, як вона боялась цього чорного парубка! А на другий день, коли трапилось це все, я чув у халупці крик, то кричала Гафійка. Певно цей чорний парубок бив її. «А що ж її батько? Де вони заділи її?» І крім жаху перед своєю власною смертю, в серці Гері ожила турбота ще й за долю гафійки. І все це плуталось, перепліталось, рвалося само і рвало мозок. Тіло боліло, а в роті весь час в'язалася солоденька слина. Геря зрозумів, що йому стало зовсім погано, коли раптом побачив, що на комені Жеврія не один. А два каганці, і що вони то розбігаються, то знову збігаються, лишаючи по собі вогнені смужки. «Ну, вбивайте, бандити!» Раптом дико скрикнув Геря і напружився всім своїм тілом, щоб стати на ноги. Але замість того знову непритомний упав головою в куток. Настрій серед бандитів уже змінився. Після перших хвиль дурману, що приносить очманілу веселість, наступила зловісна похмурість і бажання підігріти з дерев'янілі нерви. «Кінчаймо з ним!» – раптом озвався серед похмурої тиші один із бандитів. «Ні, не кінчаймо! Я ще маю справу до твоєї дочки!» – промовив чорний до горбатого. Горбатий вразі щулився так, ніби він давно вже чекав цього і боявся, що воно не мине. Проте він зробив спробу зам'яти розмову, чи хоч перевести її на інше. З неприродним смішком, жалісно заглядаючи знизу вгору, чорному вічі, як пес хазяйнові після шкоди, Горбатий сказав, «Яку ще справу маєш до неї, Лексію?» Ай, тієї справи кіт наплакав. Краще справді давайте будемо думати, що робити далі з цим більшовиком, бо... Мовчи, стара горбата собако. Покривав дочку, а тепер горбом крутиш. Ти знаєш, що ця більшовицька гадина підіслана до нас, а Гафійка виказала йому все. Ні-ні-ні! тератури Горбатий, «Ти, Лексію, помиляєшся! Брешеш! Ах ти, стерво, Горбате, лаєшся, Ти пропав би давно разом із дочкою твоєю шлюхою, якби не я! Хто вас годував, га? А хто переховував усе? Хто, як кріт, більше року рився в землі?» прокопуючи хідника від склепу до сторожки, щоб було тобі де ховатися. Скільки мішків землі витягав я з гафійкою з льоху, а ти її не по правді робиш. Ні за що хочеш іще глумиться? Буде вже. Привалив би я й тебе, й тією землею, що ви її тягали вдвох, стара паскудо. Скажи мені, що ти хочеш робити тут з Гафійкою. Ти ж уже бив її, запер зараз у холодному погребі за хатою. Чого ж ти ще хочеш? Вона ж мені дочка, як не я. Я не можу. Ага, ти не можеш? Так я можу. Ти з ревнощі в голову губиш, Лексію, опам'ятайся. З ревнощів стара вовно, ти ще вчить мене будеш! Дочка твоя продала усіх нас, а разом із нами й тебе, стара блювако! Неправда! Але що ти хочеш із нею робить?» Уже істерично скрикнув горбатий. Чорний нічого не відповів. Гнітюча тиша нависла, як петля над засудженим. «Ну, кажи! кажи ж!» Вже внестямі крикнув горбатий і прискочив до парубка в шкурятянці. «Те, що йому!» Глухо, але рівно отказав чорний і повів ноганому куток, де стогнав геря. Вирок чорного був несподіванкою навіть для решти трьох бандитів. Вони похмуро мовчали, нічим не виказуючи ні своєї згоди. Ні заперечення. Тільки горбатий, після слів чорного парубка, як збита з ніг коняка, упав на ослона і сперся головою на руки. Тепер уже тихим і спокійним голосом він відповів чорному. Ні, цього, Лексію, не буде. Чуєш? Не буде. Він передихнув і закінчив уже майже шепотом. Бо коли б це було, я сам піду і викажу тебе. Раптовий постріл, що прорізав повітря, не дав йому докінчити. То стрелив чорний парубок у напрямку до ляди в льох. Решта бандитів зірвалася на ноги і схопилася за кишені. Але було вже пізно. Люфи двох револьверів стирчали просто на них із темної ями льоху. Чорний. Як хорт метнувся до дверей, але люфи винтовки й револьвера перетнули йому дорогу в сінях. Тоді, в миті дужим стрибком, чорний опинився коло і загасив каганця. Хижа потонула в темряві. Кілька пострілів з одного й другого боку пролунали майже одночасно. Важко було навіть припустити, що робилося в кімнаті. Рушились перекинуті в темноті речі. Хтось дико скрикнув і впав. Брязнуло шибами висаджене з рямами вікно. Щось тяжко гупнуло за стіною хижі і потупотіло важким тупотом ніг зокола. Хтось утік. Коли снопик світа від кишенькового ліхтарика забігав по стінах, двоє бандитів металося по кімнаті, шукаючи й собі втечі. Нізь місця! разом крикнули ремер і начкурсів навівши на бандитів револьвери. Три пари рук поволі піднялося вгору, і три пари очей забігали по кімнаті, як піймані звірі по клітці. «Вас арештовано!» Тільки Горбатий сидів за столом, пустивши на стіл голову, Байдужий до всього і мовчазний. Кров тоненьким струмком цибаніла йому з-за вуха, і калюшкою спливала на край стола. а звідти по ніжці стола, вниз на долівку. Під час стрілянини в темноті його було поранено. Геря великими очима дивився на все, як зі сну, а на людей, як на привидів із того світу. «Ну, здрастуйте, товариш Геря, давно ми з вами бачились», сказав Ремер, підійшовши до нього. «Здрасте, товариш Політком». Аж ніби не признаючи свого голосу, відповів Геря і хотів був устать, але зв'язаний не міг. «Нічого, нічого, я зараз розв'яжу», – нахилився до Гері Ремер. Доки в'язали бандитів, політкому стиг розв'язати курсанта, і вони вдвох возилися вже коло тяжко пораненого горбатого. Рана була просто в голову, велика, і сильно збігала кров'ю. Одрізали Горбаня рукав от сорочки і поки що перев'язали так. Коли переносили діда на постіль, він на одну тільки мить опам'ятався, пізнав герю і прохрипів до нього. «Там, за хатою, в погребі, гафійка, Олексій її бережи, ой, води!» І знову знепритомнів. Після цих слів Горбатого геря вихорем вилетів із хиджі, а за ним кошельковий з курсантом. В хиджі лишилися пов'язані бандити, політком та начкурсів. Політком підійшов до начкурсів і сказав, «Тепер бачиш, яку зробили ми похибку, взявши заложників із-за річки? Ну, знаєш, не помиляється той, хто нічого не робить, то діло це поправиме». «Навіть ще сьогодні! А от гірше, що один із них утік!» «Да!» – неоприділено протяг Геря і глянув на годинника. Поколо те шкло визиралось під рукава. Годинник спинився на восьмій. «Епілог! На кінець що би ще можна сказати про події і людей з восьми попередніх розділів? Хіба таке?» Заложників пустили додому того ж вечора, як і відшукали герю. Вийшовши за курси, вони пішли на зарічку не гробовищем, а завернули на луки. І зараз же за ровами, кажуть, завели якоїсь дуже веселої, що й не для таких би побожних людей, пісні. В неділю лікпом скав курсів, читав для всього селянства на зарічці, просто на вигоні, довгу і з картинами лекцію. І по його виходило, і всі над погодились, що за всі часи ніяких чудес на гробовищі не сталося, що дід родився з шостю пальцями цілком випадково, а хтось із дядьків доказував навіть, що він знає у сусідньому селі Свербинівці жінку з шостю пальцями. Так ніхто й не казав і не пророчив, що, мовляв, родиться шостипалою, палою, а вона дивисти родилася і живе. І мужа й діти має. Те мариво, що пішло навздогони за дітом Шостопалом воночі на гробовищі, це просто тління від кісток, трутизна, що звеся в науці фосфором. І то дуже добре, що Шостопал забився тоді в кущі, бо дякувати цьому той фосфорний стоб розбився обвіти і не затруїв Шостопала. Щодо переловлених бандитів, то їх передано було до карного розшуку і там заведено справу за номером 748. Чорний парубок у шкурятянці, так невідомо, де й зник. Шостопал зовсім покинув за річку і перебрався на кавкурси, де жив у кімнаті коло канцелярії, виконуючи різні доручення і кохаючись на манежних управах курсантів. Він любив частенько постидати того чи того курсанта, що не віддає чести полковникові. Так він кликав на Зате вже сам завжди сумлінно виконував він честь, енергійно прикладаючи випростану долоню до ватної своєї шапки зайчими вухами. Одежу дали йому на зиму теплу й добру, а їсти перепадало дідові найкраще. Тяжко поранений Макар Горбатий на третій день помер, а Гафійка після його смерти зовсім виселилася з гробовища, і поселилась у третьому корпусі на капкурсах у санчастині, де її прийнято було на короткотермінове навчання сестер жалібниць, що саме тоді заводилось. Геря чомусь почав захоплюватись саносвітою і часто одвідувати третій корпус. От і все. Ах, правда, Пискаленко каже, що одного разу в місті він бачив на власні очі, як Геря... Підхопивши під руку Гафійку, з нею до кіно Спартак. Я цьому вірю, що ж везе чоловікові. 1928 рік читала Лілія Мироненко.